Так він сказав і послухався мови тієї окличник. Швидко крізь лави Ахеїв проходить він міднохітонних, скрізь Махаона шукаючи, бачить нарешті, стоїть він колом могутніх оточений військ щитоносних, що стрікки коням поживної разом із ним у похід вирушали. Близько спинившись, промовив до нього він слово крилати. «Сину Асклепія!» кличе владущий тебе, Агамемнон, щоб Менелая оглянув хороброго сина Атрея, лучник якийсь із троянських рядів чи лікійських стрілою, ранив його на славу собі та усім нам нагоре. Так він сказав, і душу йому він у грудях стривожив. Разом пішли вони вдвох через табір широкий Ахеїв, а як до місця дійшли, де лежав Менелай русокудрий, ранений, Кращі круг нього Ахейські зібралися колом люди, і от Махаон посередині став богорівний, і витягати почав він стрілу, що впялася у черес, та на стрілі поламались притому зазублені гострі. Він розтибнув йому через мережений, потім запону, витяг з пов'язкою, що мідники йому хитро склипали. Рану оглянув тоді, що стріла заподіяла гостра, висмоктав кров і цілющими ліками рану посипав, як зічливий хірон ще колись научив його батька. Так клопоталися над Минилаєм вони, гучномовним. Рушили разом на них загони троян щитоносні. Зброю схопили й Ахеї тоді і засічу згадали, «Ти не побачив би, щоб Агамемнон дрімав богосвітлий, десь би ховався від страху або не хотів воювати? Він навпаки поривався у бій, що людей прославляє, й кинув мережені міддю свої колісниці і коней, що аж хропіли здаля, де тримав за вузду їх візничий Еврімедонт, Птоломеєм народжений сином Пірея». На поготові звелів йому бути Атріт, якщо військом, сам, порядкуючи скрізь, у тому в суглобах відчує. Так, оглядаючи воїв, він пішки обходив їх лави. Бачив, що в бій поривається хто з бестрокінних Данаїв, то біля них зупинявся і таким під словом. «Хай не вгасає, Аргеї, вам шал бойового завзяття!» Допомагать віроломним ніколи, Зевс, батько не буде. Ті, що священну посміли порушити першими клятву, Трупом будуть своїм ніжнотілим шулік годувати. Їхніх дружин молодих ми в полон з нетямущими дітьми На кораблях повеземо до себе, їх місто узявши. А як де бачив, що бою страшного хтось хоче уникнуть, Тиху сіляко соромив і гнівними лаєв словами «Гей, боягузи й хвальки! Невже вам не сором, аргеї? Що це ви топчитесь тут, немов оленята, безтямні, що перебігши полями, розлогами і втомлені, дуже раптом пристануть, і в серці снаги у них більше немає? Так от безтямно ви топчитесь тут і добою не йдете». Чи дожидаєте, поки дорвуться трояни до наших гарнодеменних човнів аж приберзі сивого моря? Впевнитись хочете, чи захистить вас рукою, кроніун? Так от накази бійцям даючи, він обходив їх лави. От підійшов він до крітян, пробившися ледве крізь натовп, з ідоменеєм, відважним до бою вони споряджались. Він у передніх рядах був навепропотужністю схожий, а Меріон тилові підбадьорював воїв загони.